Frantzua Fillon, Frantziakolen Ministro OIA, angeluntzen atzo. Ez Euskal Luralde Kolektibitate, ez eta edo Euskal Departamento baten alde, hori errandu Frantzua Fillonek, Euskal Herria, Bretania edo Alzazia bezala nortaxun azkarra duten eskualde enzat, egitura malgoago bat ikus nortasun hori konduan arrezakena. Bartemiager, lurbergiko presidentident ordea administrazione kontselutik baztertua bilzar nagusian, arkakadi eta azpa geroen gertatuaren gatik dela aipatzen bada ere, administrazlari sartu den majivon lagar arabera ez da Segurtasun neuhi handiekin, Ikearen lehen ahia pausatu dute atzo gidi buruko ametsondon, hiruetanoita ama 6.000 metra karratuko ere mua, 2.000 hamabostean ideki berluskeateak, komertzio gune handi horrek. Ubian ez memenua horen erreiteko sustengatzaileek eta beste taldeek ere beren hitza badutela emaiteko, Abo eta beoko presidenteekhelgarrikin jakin arazi dute aztertuko zutela bi taldeen helgargeta at ze xeea, bardaabaionako sozioz sustengatzaile taldea bildu da eta hasegetu dira eta polmendi birrrik emanen dauzku. Eta aroa, Pantzo, izeki e, gurikatzen gaitu gaur. Aro, ederak, bai gaur, bai biar eta bai igandean, igandean ara txartio aro eder, iguzkitsua, hitz emana zauku, eta hori, biztandena, neguko temperaturekin, goiz ez eta gero gadoakoak, eta gero egunen bagna, gorena, ka kamabi gadoetara, telduko direla. Frantxez estadua zorretan denez. Ez du Euskal Lurralde kolektibitaterik ez eta ere Euskal Departamenturik behar ikusten Frantzo Fillon, Frantxez lehen ministro iak. Ez du beraz, Angelun susten gatzerat etorriazen Klodoliv eskuina eta zentruaren hautagaiaren gaiaren ikus molde bera. Klodoliv, Lurralde elkargo berriaren alde engaiatua beita. Halere, nortasun azkarrak dituzten Lurraldeen kondutan hartzea posible ikusten du begi poderean balitz zer egingo luen galde egin diogu Frantzo Opoak onin du tertor plus souple konon acceptekie de difers. Proposatuko nuke lgalde antolaketa malguago bat. Diferentziak onartuko hartuko ginituzke. Ezgirara behartuak denetan antolaketa bera ukaiterat. Badira gune batzu departmenduak kendu behar baitira ez zirelako eraginko jaak. Beste gune batzuetan eskualdeak dira handitu behar. Eta badira Eskualdeak nortasun azkararekin alada da Bretainian edo Euskalegian kondutan hartu behar dira. Frantziako lehen ministroa kritiko da ere Euskal Afera Juntan sozialistek duten joka moldearekin. I ont tort surtout, me semble-t-il, de pas manifester beaucoup d’intérêt A la question ba pi ilhil. Ez dute joka bideuna. Interes guti erakusten diotelako Euskal galderari. Opizioan zirrelarik ez zuten hitzaski azkarrik nojalde kolekktitate baten hittzen maiiteko. Hemezortzi ilabete badu poderean direla, ezpa naiz trompatzen ez dute deuse inzinatu gahiuntan, alderantziz guk ginituen baino jagera etxiagoak dituzte. Ferme que solkie etete le nôt. Lehen ministro zelari, kitzarmen berezia izen petzera dintzela euskal erirat gogorazidu, François Fillonek, euskal eriko haute txerik egiten dila erantzuteko bezala. Eta Beno Amon, ekonomia sozial eta solidari uaren ministroa eskualerian izanenda ara txalde hontaan, goizian biarnuan ibilion doan, atxaldean lau honta nitsasoko lorekiko peatifa bisitatuko du. Bartelemiager lurberiko president ordea administrazione kontseilutik kampo, asezkenean aiziditzen egin Biltzar nagusian boskaz baztertu dute buleguaren heren bat hautatu berzen eta estitu amos bosetarik lau baizik ukan Bartelemiager eta Patrick bidondo baztertuak izan dira eta Spangero eta Arkadien presetan edemanik izan zen kudeantza txararen ondo ua dela Biltzar Nagusiko bozkaldian hautaturik izan den maibon lagon laborariaren arabera hogeke ez du loturarik ikusten dirait que c'est uniquement la démocratie qui a opéré. Christian bon, la. euh, euh, euh, Larriandela, Seik gazte prezentatu gira, ilu entako leku baizik ezelaik. Gero, etzen laikunte beresik. Eta, damutzen gira, lusaz kooperatifa entako lan egindien zumbait bastertu gizambadira. Beraz SSS, ezta e-relationerik aztezkenian gertatu dena eta spangerroren aferaren artian. Une relation entre l'événement qui s'est passé hier, voilà, qui est un peu doukoreu parce qu'effectivement il n'est pas il n'est pas convenu. E la feros pamero. Yakina alizandugunaza ti clubi ardurak dituste nor deskalizon eta Bartelemi agerenartiana, deja dostasun handiak basiren, malodoshki ez dogo gure deieri araposturikukan, Bartelemi ageren ganik. BeESnia ez aski pagatua FDSA eta X sindikatetako laborariak angeluko kajo fur saltegia handirat joanen dira goizuntan, mundu mailan BESne gehiago ba, galde egiten dela, alta laborarik ezta araberan pagatua kontratuen ejespetua galde egiten dute bereziki lakktaiz taldearen ganik. 2 mila amalaueko aitzin kondua eta 2 mila hemeretzi urte hartineko sedeak presentatuak izan dira paueko labaurantza gambarako azken biltzajean. Zorzi milion eta behatziomila eurokoa dabuxeta bainantzergetarik heldu diren sartzeak ez dire emendatzen, laguntzen biltzeko gero eta nekeago baita, pagatuz diren serbitxo gehiagoren eskaintzea, erabakia izan da eta gambararen aktibitate hein beraren tzat eta bestalde, donapareuko gambararen egoitzaren haunditzea ere ere deliberatua izan da, zazpion mila euroren obra egiterat abiatuak dira. Egina da proietoa hasi izeetik zorzi urtetara ikeaen lehen jagia pausatu dute hiriburuko hametsondon atzo hirueta hogeita haai mila metra kagatuko emua,jandarmez inguratua zen segurtasun neugi jarrigararriak hartu dituzte, gomit ziren bat presunak banazka kontrolatuz, Hanzinaen ninzagieta. Jendarma kalde guzietan, merkatalgunea eginen duten irurogeita masai mila metro karratuko ere moa, ongi zaindua, helikopterota guzi eta kazetari ikartari gabe ezin sartu Ikearen lehen arriaren pausatze ekitaldira. Stefan Jostrang Ikeako zuzendari ordea izanda hitza hartzen lehena. Mon nom es Stefan Schoestrand, jezui direktor general adioan en IKEA-Fronts. Aurkezpen guzien ondotik hauzapezen aldi izan da, hortziren Jose de Irigoien de mugerreko hauzapeza, alean iriartiriburukoa eta Jean Je Jone bayonakoa. Kargu hau e azken mintzaldietako bat zuela eta kondu batzuk onpondunai izan ditu azken honek. Betidanik errantzaio berak bultzatu proiektuak etzirela gauzatuko eta alta bilan baikorra egiten du bere agintaldiaz. Jean Jone. I zazofra ça souffre jamais. L'hôpital ça souffre jamais. La technique ça souffre jamais. Voilà, Marinadou ça de la Munée ça ne voilà. le transport en site propre ça souffre jamais. Voilà, le pôle métropolitain de la gare de Bayonne ça souffre jamais. Sauf que ça <risa> Sofer lagurko ofizialengambarako presidente ere gomiten arteantzen, eztu dudarik merkatalgune handiak eraikirik ere, leguko komertzioak atxiki berdirrela. Bai. beti beti osuela. Nihetan bizitzen izan. Ez bari maha heletako epiziria hox, ez gira hunan agin ikurtsaita. Pozta bauzulaik herri batia. Batozulaik epiziria herri batia, bauzulaik busielbat herri batia. Horik biztanda ez dela aise gobertsiaatena citsia, menan genia prestak gero gehoi sooñoa baratzeko, zerbitzoren uketiko eta herri batia Eta ea inguruko biztan lehen kezka kondutan hartzen dituzten, galdegin gindio gu alean iriartiriburuko ausapesari, jendea pleini baita, arrabotsa eta kutsadura hemendatuko direla. Entzutan ditut dudarik gabe, bena hemen gira aglomerazionien uh, onduan. Estitut nik uh, autatu, uh, otobidiak, eh, dira eta hor otoak uh, eta kamionak dudarik gabe, eta denboraberian baditugu ere, trembidiak eh, antolatu nahi ditugunak, eta hor ere, bon, bai, kontradizionek izaiten aldi da, mena biak berditugu. Azpimara dezagun bukatzeko, hogeita lau mila metro karratu ukanen dituela Ikeak, hogeita mairu mila metro karratu beste saltegiek, iru mila aparkaleku, berrunda berrogeita mar milioi eurokoa da investizamendua, zortzi milioi bisitari espero dute urtean eta bimila eta ideki behar ateak. Eta rubia Navihon eta Beoko presidentek elgarrikin jakinaraziduten berriak bazterren mintzaazten segitzen du elgarretatze baten txede aztertzen ari direla jada Euskal Eriko talde bateratu baten muntatzeko heldu den denboralitik haitzina, berri hori azteko susten gatzaileg etzaie gustatu, bax da, baijonako sozioz elkartea bildu da zer ateraden biltzareo tarike hala segereitzen saukun duela guti pol mendiburu baionaren sustatzaileak zaleak adigoneko fusengatzaile guztiak argituak dira hastezkenean entzun dutenarekin berriaiekin burdarik ezin sintetsia zelune buruzate bateratze proiektu bat orain ateratzea saso herri herrial estu urtzen zertako sentatiron mailan hor bi partida garantitzua da ditugu uh, oionaxen eta tolu kontra urte bukarainkin Eta elgira ingaizti, eh, borrot bat bat dugu bakarrik etxen. Eta beheldur gira eh, berri horrek eragin handia okanen duela eh, jokolarien eh, buruetan. Gero diru maidan, eh, momentuz eme sortzi mil, milioi euroko aurre kontola dugu. Beraz, guretzat ahalak baditugu topa malaguntan eh, existitzeko. Eta gure ustez, beoren egoera txarra, Eztu eraginiko kanbeha, uh, gure taldearen etorkizunari buruz. Aliniro ez da xalgai, ez da pertsona baten kluba, ez grenetena, ez aflurena, zare guziena da, partaide guziena, eta hortako, uh, deliberatu dugu, soziozak arteak, ez oizko bizar nagusibat egitea dudena hastean, Sociers Rousierkin, bestegunen hori aqui eta hor besa le gousierk beren ikus puntu amaitzen arako dute. Ara gutzat euskaleriko talde bat muntatzea zertako ez. Hori gimerda euskara egubia eta euskara egun dira lien favoritatan. Bilan esbakarik eh, beu ta blanco saratzeko Eta jokozkan, posaioan ere sustengatzaileak oztazari zandira barda, eman aldiori behi zentzuten alduzi nahi bautzi, atzalde lau orenetarik goiti. Eta bururatzeko jubiako emaitza batekin, eh, aldi BO BOa ipatuko dugu, BO nagusitu dela barda ingletean, Worcester taldearen kontra, hemeretzi eta hamabost, hori Europako lehiaketan.